Velkommen til jubileupperne, velkommen til Årets Radio. Mit navn er Jesper Poulsen, og overfor mig står den altid, velklæde Emil Enemolsen. Velkommen til, Emil. Ja, tusind, tak. <laughs> ja, ja. Glad for at se dig igen Jesper, det er jo langt til siden efter din tur til Bruxelles her i, i weekenden. Ja, du må sige, øh, jeg har jo været væk her øh, for, for en weekend, faktisk siden øh, torsdag. Oj, kan du også høre musikken lidt i baggrunden? Ja. ja, det skal du for det. Jeg prøver lige at slukke det. Så er musikken væk. Uh, men det vil jeg rigtig gerne fortælle om, Emil, fordi det har været, uh, det har været lækkert. Altså det må jeg sige, uh, Bruxelles, det kan eller andet. Ja, men øh, hvad var det præcis, det skulle på den, ferie, på den tur der? Jamen vi skulle... Altså. Uh, ja, på ferie, <laughs> det var måske <laughs> så meget. Ej, vi skulle ned og blive informeret om, uh, hvorfor Danmark er et fokusland nede i, uh, nede i EU. Fordi det er vi virkelig. Fordi at der simpelthen sket det, at der ikke er... Det, øh, ej, det er et teknisk problem over Student Radio. Vi må tage den senere. Vi fortsætter. fortsætte øh, der. Danmark jeg Fokusland, fordi at der, der sker simpelthen det, at alle vores ansatte ned i EU, de, øh, halvdelen anden, de går på pension næste år. Okay. Samtidig sker det, at den her ansøgelsesproces, som hedder Konkurren, den er simpelthen ingen dansker, der tager. Og dem, der tager den, de er simpelthen ikke gode nok til at bestå den. Og til dem, der ikke ved, hvad Konkurren er, kan du så ikke lige forklare det? Jo, altså Konkurren, det er Epsos øh, Application System. Altså det er generalist, hvad skal man sige, uh, application-systemet, uh, uh, jeg kan ikke lige finde en oversættelse for application lige nu, men øh, det går simpelthen ud på at det er den man skal tage for at få et øh, job øh, nede i brusel og øh, det forholder sig således at du skal have færdiggjort din bachelor og så kan du simpelthen søge i den her den er bygget op i tre stages altså jeg har lige kommet fra en øh, karriere med så nede på øh, fodsandsle så jeg har, har sagt det her i tre timer nu den er bygget ja, men, op tænker, i jeg tænker godt at du det en gang til, kan ja, lige det engang til søndag næste gang ja ligesådan ja den er bygget op i tre stages og den første stage det er sådan en internetbaseret prøve hvor man skal lære om øh, resonomang altså hvor god man er til at resonere over ting verbalt numerisk og øh, abstrakt Øh, og det er meget svært for os danskere For det er ikke en metode vi er vant til at lære på Det er det her med at man skal det er udenads uden lære Og det er vi ikke så meget vant til hjemme i Danmark Vi er meget ved at vant frit fortolkning Og analysere og så videre Sådan er det ikke på. Øh, så det er vi rigtig dårlige til Og det er under tidspres Og man skal kunne lære det her ud af hovedet. Man skal være hurtig til at regne Hurtig til at læse Og hurtig til at kunne se nogle mønstre for sig Okay, så det er skriftligt på engelsk Det er også noget der mundtligt i det Det er, øh, det er, øh, det er på dansk den første, øh, den første del af testen her Okay øh, så hvis man kommer igennem det, så er det anden test. Så det er sådan noget, hvor du skal lære, og så skal de vurdere, hvor dygtigt det er til at analysere, simpelthen. Så får du givet et stykke noget information, for sådan en case, og så skal du vurdere, okay, hvad er det retmæssigt at gøre i den her situation? Det er så på engelsk anden del. Okay, men der er lidt mere dansk-agtig med analysere. Ja, præcis, bare, det, lige, ja lige, præcis, lige, præcis, lige præcis. Det er lidt mere dansk. Og så til sidst, så kommer du i stage 3, som er, øh, hvor du kommer til et assessment center. Det vil sige, at du bliver fløjet til Bruxelles, alt betalt, så møder du sammen med nogle andre... Øh, applicants, altså nogle andre, der også har søgt den her øh, konkur, og så sætter du dig ned, løser en case, og så vurderer de, hvor dygtig du er til samarbejde, hvor dygtig du er til at kommunikere, og de vurderer også, om du har potentiale til at have lederevner, hvis de gerne vil have, at du skal være leder mellemleder på et tidspunkt, og så øh, går du op og præsenterer den her case for nogle, øh, for nogle ansatte, og så vurderer de, hvor dygtig du er til det, og så hvis du klarer det godt, jamen så er du så heldig at komme på The list of successful applicants. Og så er du i EU's database, og så er det. Bare og så Og bare at finde et job, man kan bruge, eller hvad? Og jamen, det fede er, når man så er dansker, altså virkelig et shout ud til alle danskere nu. Når du dansker, fordi der er mangel på os, så ringer de der nærmest op og bare siger, altså hvor kunne du godt tænke dig at arbejde? Kunne du godt tænke dig at arbejde i kommissionen, rådet, eller domstolen, eller et eller andet? Og så får du bare det, du gerne vil, fordi vi simpelthen er mangel på os. Altså. Okay, er det kun danskere, eller er det generelt for EU, at der er sådan? Det er, det er kun for danskere lige nu, fordi det okay. simpelthen er. Øh, det er, det er så mangel på os. Altså Generelt så er det jo sådan, at du ligger på den der dataliste, og så kan det gå lang tid, før du får tilbuddet arbejde, og så skal du lige samtale og sådan noget. Men jeg tror, at i og med, at vi er danskere, og der er mangel på os, så, så kommer vi lidt foran i den liste. Kun man forestille sig? Det må de jo ikke officielt sige, men jeg har hørt nogen, <laughs> nogle miner sige noget andet. Det er måske også derfor, at jeg fik en snap fra dig, hvor Margrethe Vestager også kommer og snakker til jer. Er det fordi danskere, at... Uh... Ja, men det er jo... Uh... Ja, Det bliver jeg nødt til at fortælle, for det er det mest vanvittige, jeg har prøvet uh, på den tur. Det sker jo det, vi skal om um fredag, vi lander torsdag. Øh, og der drikker vi selvfølgelig lidt øl om aftenen, man er jo dansk og lige og bounder, ja, ja, og bounder lidt med de andre øh, jægge så dør. Vi er jo 17 fra Danmark. Og så øh, fredag skal vi ind på Reppen og EU-repræsentationen Danmark, og det er fint, det hører vi lidt om, hvad fanden det hele foregår og så osv. Og, og så skal vi ind i parlamentet, og så over til vesters kabinet bagefter. Og vi sidder og hører en assistent fra der som er meget fed, øh. og vi sidder inde i et mødelokale, og det er, det er jo fint nok. Altså det er ikke fordi det er det mest interessante, men det er jo fint nok, ikke? Så er det helt åbnet åbne døren sig, ikke? Og så træder Margrethe Vester ind i den der, du ved, hun har den der grønne kjole der, ja, og den har den, på. den på. Ja, ja, lige præcis. Og jeg blev bare fucking starstruck. <laughs> så hun bare træder bare ind, ligesom Messi træder ind døren. Altså, det er jo nærmest sådan, man havde det, da Vester træder ind. Og så går hun rundt og hilser på os alle sammen, og kigger sig i øjnene, og giver hånden, ikke? Og Ej, men jeg blev jo nærmest forelske i men der. Men jeg, jeg, jeg er blevet til at spørge, ikke, om, hvorfor øh, hvor er hun i dag? Hvor, hvor er vores interview henne? Jeg tænker, at du ville spørge dig, at <laughs> ja, yeah. Amen, jeg så Jeg må erkende her, at jeg bliver så startstruckig, at jeg ikke kan sige et ord. for så vi bliver enige... den uh, at <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, det gør jeg virkelig. Altså, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Vi blev også spurgt om, hvorfor vi har valgt uh, stilling med uh, karriere. Så var, jeg, jeg kan simpelthen ikke komme på et, uh, et, et godt nok hvad, svar, hvad, det til det jeg tør at sige? svare. Ne, nej. <laughs> <dig>. <laughs> ja. Jamen, på grund af EU er interessant. Jeg tror, at den vending bliver brugt alt for mange gange, og det er simpelthen så klisché og kedeligt. Øh, nej, jeg lå øh, nogle andre øh, tage ordet for mig simpelthen, fordi det var, det var lidt for pinligt. Men øh, jo, det var stort, og så resten af dagen der brugte vi på at høre lidt om øh, sådan noget seminar, om hvordan vi skulle agere ud af til, og hvad vi måtte poste på vores sociale medier, hvad vi ikke måtte, og ja, selve proceduren, hvordan man tager konkurrencer og sådan noget. Øh, ja. Var det bare folk fra Uni, fra Aarhus, Aalborg og København, der ja. var sted eller hvad? Ja, KU havde nogen, havde mange, øh, AU, øh, og Aalborg havde også, øh, CBS havde, DTU havde, Syddansk havde også... Og jeg tror, det var... Ruk havde faktisk også. Ja. Ja. Æ, ja. Så det er det stort stilte projekt efterhånden? Ja, ja. Jamen, vi er faktisk... Vi er flere karriereambassadører i Danmark, end de er i Frankrig. Okay. der bor altså lige... Og det er simpelthen fordi, at vi simpelthen bare skal ud og lobby og få en masse danskere til at søge. Så Emil, du er jo færdig med din bachelor, så du, du kan søge ja. til foråret. Jamen, det kan være, at jeg skal tage afsted. Jeg kan stærkt, men igen, vi vil gerne, vi vil kunne ikke være dig her på programmet. <laughs> Ja, præcis. Men Emil, hvad skal programmet ellers handle om i dag? Ja, dagens program, det skal handle lidt om... Øh, om ja, selvfølgelig din tur til Bruxelles. Det har vi jo så ved på. <laughs> så skal vi snakke lidt om Theresa May og Brexit. Og hvordan det går ja. øh, med det. Så skal vi... nok køre lidt musik. Jeg tænker, at du har nogle, nogle gode numre i, i banken. Jeg prøver at finde noget i hvert fald. Ja, <laughs> ah, fedt. Og så skal vi snakke lidt om det tyske valg og lidt Macron. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi også snakke lidt om... Spanien, ja, yes. som var... du som er dit hjerte meget kært. Ja, for fanden, Og der sker jo forfærdelige ting dernede, men det må vi jo uh, vente med til uh, til sidst. Altså ja, uh, yeah. der sker, i det fald faktisk sindssygt meget uh, den sidste uge. Det er jo helt vanvittigt. Altså, vi har haft et valg i Tyskland, Macron er kommet ud og talt lidt, hvad der skal ske med EU, May Holden taler om uh, Brexit, og, jamen altså det er, jo, uh, det, er jo det er jo helt vanvittigt. Jamen også generelt det tyske valg lige for at tage tage forskud på, på hvad der skal ske. Så, så har der jo været et valg Og merkel havde en tilbagegang og hun skal have nogle islamkritiske partier med i sin regering, hvilket ja. kunne stille i kontrast til Macron, der, der egentlig går ind for mere EU. Så ja. det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske der. Jeg ja, det bliver meget spændende. Det kommer vi til at vende i øh, vores andet segment. Øh, men jeg tænker først, at vi lige skal tage fat i Theresa May og Brexit, fordi det er jo en øh, sag, vi har dækket mange gange her i programmet. Igen, jeg siger faktisk at det, hver gang, jeg vender Brexit. <laughs> går tilbage Vi har lavet så mange udsendelser om det. Øh, men igen, vi kommer selvfølgelig til at dække det inden den her tale blev afholdt, så, så var forhandlingerne stagneret, og der, folk vidste ikke rigtigt, hvad der skulle ske. Øh, og nu har Theresa May været ude i Frankrig og, og, øh, og hold den her tale, hvor hun øh, tilkendegiver, at de har brug for en transaction øh, period. Altså, hvor de skal have en, øh, simpelthen en, en periode til at vende sig til at komme ud af EU, som simpelthen skal strække sig til 2021. Ja, så det er altså to ulover. præcis en planlagte dato. Præcis. Og det er meget interessant, for det var, da jeg var i Bruxelles, øh, og vi var på eu altså repræsentationen, så mødtes vi med en, øh, altså en, der forhandler for Danmark øh, dernede. Og han var også sådan meget, at, øh, at han, han var sådan virkelig irriteret på britterne. Det her med, at, øh, at de var så konsekvente omkring, at de ikke gad at, at tilbagebetale de her penge nu, som Theresa May nu så begynder at, at ligesom at, at blive lidt blødere omkring det her. Hun har jo før været det her Brexit means Brexit, ikke? Og nu kan man godt se, at hun begynder at... at pippen vender simpelthen en anden vej. Ja, så hun får ikke alle de øh, ting fra EU, som hun har forventet, og så må hun gå lidt med på deres kompromis. Ja, præcis. Og samtidig forventede UK jo også, da, da de gik ud af, af unionen, at andre lande simpelthen ville følge med med den her skepsis. Altså, de havde håbet på, at lande som Danmark, Holland, at de ville sådan, øh, skubbe på, at UK skal da have en god aftale, fordi så kan vi få en aftale, der er lignende. Det er der så sket desværre for UK's... Øh, Ja, egen interesse, det er jo simpelthen, at alle de har bare råttet sig sammen og sagde, hvad pro-EU, i hvert fald på politisk side, man kan så diskutere, hvordan det er, altså i, i selve øh, befolkningen. Jamen, så er det store hele, at der, der er lande sammen mod, mod øh, Storbritannien? Præcis, og øh, det var jo ikke, hvad de havde forventet, og derfor står de jo ikke særlig godt nu, og det er jo også derfor, hun er ude og sige nu, at nu bliver vi nødt til at altså, vi kan ikke, vi bliver nødt til at, at, at simpelthen gå på kompromis med de her europæiske mål. Ja, finde en fælles løsning, der, der er god for begge parter. Ja. På den anden side har Boris Johnson dog været lidt ude, øh, så vidt jeg kan forstå. Nu er det på grænset, at han læser for meget om det. Men han har været ude og kritisere Theresa May lidt, fordi at han er jo nuværende udenrigsminister, den vanvittige Boris Johnson, og måske potentielt, øh, ja, hvad hedder det, premierminister i øh, Storbritannien. Øh, fordi at det er jo meget det her med, at mange spekulerer i, kan Theresa May overleve det her? Altså, hun har man skiftede holdning så mange gange, hun var i et parlamentsvalg her i over, over sommeren, hvor hun, øh, hvor hun regnede med, at hun ville stå stærkere, og nu står hun simpelthen mere svækket, øh, end hun gjorde før øh, i de her forhandlinger. Og det har jo medført, at, som vi har sagt, at hun slikker på de her øh, betingelser, hun har haft. Og derfor står altså, Boris Bur Johnson, han er jo meget konsekvent stadigvæk. Altså han gider ikke at have bindet fast til de her EU-budgetter. Han vil gerne have mulighed for, at de kan løsrive sig hele EU og være agere som et øh, selvstændigt land og, og få frihandelaftaler med, med andre lande udenom EU. Men, så du tror ligesom, at han vil gå hen og overrule hende, eller hvad? Jeg tror i hvert fald, at han appellerer til en del af de vælgere, som stemte for Brexit, som nu ikke får det Brexit, som de havde regnet med. Øh, i og med at. Altså folk havde jo forventet, at, at de ville være ude nu her i 2018, og det er de jo ikke mere. Øh, så på den måde tror jeg, at det er en vis del af befolkningen, der er skuffet. Ja, og så, hvis det så kommer til at få indtil 2021. Altså, der er selvfølgelig stadig deadline 2019, men hvis der stadig den her, så kommer den her toårsperiode bagefter. Ja, præcis. Øh, så det bliver i hvert fald øh, utrolig spændende at se, hvad det her ender med. Øh, ja, altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg... jeg synes, det var et sjovt sted, at hun holder tale i Ferenze. Det kan jeg huske, kommenterede de også på andet i repræsentationen. Det var, som om hun ikke kunne komme langt væk hjemmefra. <laughs> altså. det, det, det, det er sgu lidt mærkeligt. Det skulle være lidt prøve eu -agtigt. Ja, men, skulle det skulle virkelig. Men det bliver i hvert fald spændende, og det kommer vi selvfølgelig til at følge den her Brexit-sag her. Det, det er 100, og jeg tænker... Jamen også, altså selv Anders Samuelsnød har været ude at sige nu, at nu skal der ting og sager, så nu bliver det ekstra spændende at, fra uge til uge at se, hvad der sker. Helt sikkert. Der er jo stadig på deadlines, de ikke har fået noget, som skal nå, som, som de skal hente ind på. Ja. ja, jeg tænker også lige, at vi måske lige skal grave lidt dybere ned i, hvad der egentlig menes med den her øh, overgangsperiode, altså... Fordi jamen, så vidt jeg har forstået, nu har jeg kun hørt briefly om det, men det er, altså, det er at, at hun simpelthen vil, vil slække på de her krav, hun gerne vil være med til at betale, til, tilbagebetale EU-budgetterne, som er fastlagt til 2020, tror jeg det er, øh, som hun vil være med til at betale, tilbagebetale. Og det, altså, det er jo virkelig et øh, skifte i hendes øh, hårde retorik, hun har haft før over for EU. Øh, det synes jeg er meget interessant. Og se, hvad fanden kommer til at ske der. Jamen, det er også det, at igen, at tiden lige pludselig gået meget tid, hvor der ikke rigtig er sket noget. Og så må de jo svække lidt et andet end, og virkelig komme til bordet nu og få en, finde en løsning på det hele. Og så er det jo en, en eller anden løsning, for, der er god for både EU og Storbritannien, hvor hvor de kan finde en fælles løsning, uden at en af parterne skal tabe sindssygt mange milliarder dollars eller euro på Ja, præcis. Øh, vi har simpelthen nye lytter med live, kan jeg høre, en af EU-karrieren på sådan noget, det er fantastisk. Øh, vi er jo så heldige nu, at vi sender live øh, radio. Det tror jeg, at vi gør, så vidt jeg kan høre her. Så øh, skal vi jo også vælge noget musik, Emil, og <laughs> vi har simpelthen startet lige på, at jeg ikke har noget valg. Altså, har du et eller andet... Øh... Kan du ikke bare tage et andet fra maskinen derover? Jeg tænker, jeg tænker åh, jo, det kan jeg godt, det, det gør jeg simpelthen... Øh... <laughs> Vi er jo et program, der holder af Frank Ocean, og det er jo altid en mand, man tyrer til, når man ikke har valgt noget musik. Så skal vi nok lave en, en lækker playlist i mellemtiden. I får lov til at høre det nyeste nummer, han har lavet. Provider hedder det. Og det er, jamen, bare nyd det. Så er vi tilbage. Nu med tysk simpelthen. Emil, kan du lige... Ja, det er en, lidt en overgang fra Frank Ocean til Tyskvalg. Ja, det er fra 6'et til... Yes, hvis det er første gang, man hører det her program... Det tænker jeg, det er, hvis ikke man ved, at der var et tysk valg i søndags. Så var der et tysk valg, ja, hvor øh, Angela Merkel, hun som sædvanlig frist, men man så siger, hun vandt. Men i forhold til meningsmålingerne, så gik hun lidt tilbage, og jeg synes også, at jeg kunne forstå, at det er den øh, laveste ja. øh, vælger-tilgang, hun har haft de sidste, siden, der har i Tyskland for det konservative, siden 1949 eller sådan noget. Er det det alligevel? Ja, jeg ved, hvilken det er det, det dårligste, hun nogensinde har haft. Ja, det er ja. det også. Ja. Det var virkelig skidt. Ja, det er... Ja. Og når vi ser virkelig skidt, så er hun jo stadig over 20%, hvad er hun på? Altså, var det ikke 33, 32% eller sådan noget? Jeg har ikke lige de eksakte tal, men jeg mener, det er 32, ja, 32,7% ja. eller sådan noget. Jeg, jeg kan ikke meget på det. Vi har jo fået kritik for, at nogle gange slynger vi tal ud, der ikke er helt rigtigt en vis halv lytter. Der ikke er ikke helt tilfreds. <laughs> så jeg, med et forbehold, det er i hvert fald 32%. Uh, procent. Uh, redaktør, kan du lige finde ud af, hvad... Kan du ikke lige finde uh, polls på uh, det tyske valg, mens vi lige taler videre? Men uh, ja, hvordan gik det så, Emil? Øh, udover. Jamen, udover det gik så for Merkel, så var problemet jo også, at uh, Alternative for Deutschland, som vi har snakket om et par gange, som er det her uh, Tysklands Svær på DF, det uh, kritiske parti over for udlænding, de fik hele 12,7 12, procent af stemmerne tror jeg faktisk det var. Ja. ja, det er det tredje største parti i forbundsdagen lige nu, øh, ja. og det er jo fuldstændig vanvittigt. Og det der er så vanvittigt er, at selv partiet er jo kun fire år gammelt, så, så det er jo vildt, at de får så stor en tilgang efter så kort tid. Og, og må sådan en bro-EU'er som os, så er det jo virkelig skidt. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Øh, ja, jeg kan se her, at øh, CDU har fået øh, 246 mandater, øh, ser det ud som om, at ikke det ikke er fordelt pladser i øh, forbundsdagen. Jeg kan ikke gæve det har vi ikke lige. Uh, i, hvert fald det, I hvert fald en tilbagegang. Men det er rigtigt med, med AFD. Uh, det, og det er meget sjovt, fordi vi havde jo Fris Arne Piedersen inden et uh, program, vi også lige kan henvise til, at uh, vi tidligere har lavet. Og han var jo. Ja, uh, yeah, og tilmeldte ikke, ved, Frize Arne Pedersen er den danske ambassadør i Tyskland. Præcis. Han var meget skeptisk om. Han troede jo ikke på, at. Uh, altså, så, vi skal også lige sige, at meningsmålingerne sagde jo, at uh, CDU stod til. Hvad var det? 38 Ja, det var højt. Og AFD de stod til noget måske, der lignede 7-8 procent. Ja, men han var også ind på, at, at det nok var nærmere omkring de 10 procent. Ja, det er at, at folk ikke tør at indrømme, at de stiller og stemmer på de her nationalpartier og så... Ja, men præcis, præcis. Den klassiske glistrup-effekt, tror, øh, tror jeg, den kaldes i, øh, i ordinære sprog. Det her med, at man ikke øh, til meningsmålene gider at øh, erkende, hvem man egentlig stemmer på. Og så når man går ind i stemmeboksen, så, jamen, så løber fanden sted med en, og så stemmer man bare øh, AFD som en helvede. <laughs> altså. Og det er jo det, der er sket. Og det er jo også voldsomt, at, at, at, at meningsmålens sprog har simpelthen set ud til at være kæmpestore. Til at nu faktisk uh, kunne gå i... De skal jo i koalition med to andre... Øh, partier, udover... Øh, fordi Jamen, at... de skal jo både i kollektion med, med de grønne, og så de liberale, øh, der ja. man kalder FDP. Ja. Og specielt FDP, de er jo store stor modstand af Macrons reformer. Præcis. Og det er jo lidt det, man forventede, at, sådan, at Macron og Merkel, de kunne samarbejde nu, og så virkelig bare skabe et stærkt EU. Ja, fordi vi havde, man havde jo forventet, at, øh, eller det havde jeg, i hvert fald, det tror jeg også, Friens Arne Pedersen, sådan, som han formulerede det, at, øh, at SDP, vi skulle altså fortsætte som øh, regerings... Øh, men de går gået ud af koalitions øh, Øh, regering simpelthen, altså de går jo i opposition nu, SPD, så det vil sige, at CDU kan ikke længere, eller CDU kan ikke længere stå i øh, regering med dem, og derfor som du siger, skal de jo lave det med de, de, hvad fanden, de liberale og de grønne, jeg ved ikke lige, hvad de hedder på tysk. De, ja, de, de grønne. Og LPD, tror jeg, de hedder. Øh, men det, det er fuldstændig rigtigt, fordi der, der kommer jo det her splid nu, hvor at øh, Macron han har holdt en, øh, en vis tale, hvor han... Øh, Ja, men han har jo igen lavet den her, ja, endnu en tale, som han også har gjort for en uge, to uger siden. Han havde en tale for EU, ja. hvor han igen støtter det her overstatslige samarbejde. hvor han hvis, man, hvis man hørte med sidste uge, så snakkede vi om, hvad baggrunden var for EU og deres idealer, og visioner. Øhm, og det er jo af dem, Macron han gør, og siger, at dem skal være endnu flere af, eller vi skal understøtte de idealer, vi har i forvejen. Så han vil stadig have et styrket forsvars- og sikkerhedspolitik, en fælles migra migrationsplan, mere økonomisk integration og så et opgør med alt det byråkrati og lovgivning, der er rundt om EU. Ja. Så, så igen, mere gennemsigtigt EU, og vi skal have et større samarbejde på tværs af landegrænser inden i EU. Ja, og så sidder du måske og tænker derude, ud. vi snakker lige om det tyske valg, hvorfor vi med Macron ind i det her. Men det er jo simpelthen fordi, at det er jo de to, der man er frontlandene for EU's fremtid. Og som Emil så fint sagde det, så var det jo spået, at Merkel og Macron skulle danne front for det nye EU. Men altså, LPD, som du siger, de er jo, de er jo meget imod, i hvert fald det her, altså, Macron vil jo gerne have en fælles minister for euroen, og fælles øh, budget for euro, osv. Og, og det gider LPD på ingen måde, altså, det liberale parti, som mærkeligt Nej, siger de den Nej, de er okay jo kæmmermodstand af Macron og hans reformer. Ja, præcis. Så det bliver fandme spændende at se, øh, altså, hvad der kommer til at ske, fordi jeg synes jo, i sidste uge var vi jo så positive. Og... Ja, men altså, jeg har nærmest <laughs> gået graden ja. <laughs> i, ja, var... ja, præcis, fordi at fordi at Altså samtidig, men så igen, man skal også huske det her med, at der er jo en fælles, de her partier, fordi man siger jo selvfølgelig, CDU og LPD, eller hvad det Liberale Parti nu hedder, de, de er jo på sin vis forskellige, og de mener noget forskelligt om det her EU-spørgsmål, men alligevel, så skal man også huske, at de forenes jo også om det her med, med afskyen til AFD. Fordi hvis der er én ting, der er enighed om i den tyske forbundsdag, så er det, at der er ingen, der gider, at en koalition med AFD. Der er ingen, der har lyst til, at AFD skal få politisk indflydelse på nogen måde. Nej, og det kommer de heller ikke til i mig, hvad så det er jo bare, hvor langt Mærkel hun kan strække den, om de kan lave et eller andet samarbejde, og så kan Mærkel måske give noget andet tilbage til FDP. Øh, ja, helt præcis. Og, øh, og så kan man så måske diskutere det her nu med, hvorfor fanden er AfD egentlig så gået så langt frem? Og, øh, og det kan jo skyldes noget af det her med, at øh, mærkel simpelthen, altså den måde, hun har håndteret øh, den kære flygtningekrise, det er jo det, de skyder hende i skoen på i hvert fald. Altså måden var på, at hun har bare lukket alle ind. Ja, det, og det har hun jo alligevel ikke det er det folk føler, men omvendt så har hun jo også sørget for at ned mod øst og vest, der bliver bare lukket mere med mere af. Men, men jeg så jeg så selv det Dalai De Lama han var ude og sige, at det, <laughs> og ved, når han siger, at der kommer for mange ind, at Tyskland skal være tyskere, ja. og så skal man holde Afrik, øh, afrikaner afrikanere så videre ned i Afrika. Ja, det. Jeg citerer bare. At det, ja, ja. Der, øh, altså så ved man også, godt, at der bliver lukket mange ind, og sådan en mand som Dalai Lama han går ind og siger, at nu skal man tage at lukke af. Ja, det er faktisk vanvittigt. Det vil jeg ikke. Vanvittigt udtalelse at lige komme med Lægemann. Lægemann. Ja, ja. Lægemann. Ja, det, det er vildt nok. Ja, men samtidig kan man jo også argumentere for at CDU, de er jo hele tiden rykket som mere mod midten, der ligesom har gjort lavet det her vakuum til højre for dem, som har gjort, at, at, at et parti som AfD, som er meget ekstremistisk øh, til højre, ligesom har simpelthen kunne blive lukket ind i, øh, i den tyske forbundsdag, altså ind i den tyske... Øh, ja, hvad skal man sige? Altså, øh, partisystem. Altså, så, så jeg tror på sin vis, at... Øh, Altså, det er, jeg tror, det er lidt selvforskyldt øh, for Merkel, simpelthen, altså, men det men, er så ikke... men det bliver også spændende, fordi allerede mandag, så er har her øh, fra party eller hvad man nu siger <laughs> ja, hans navn, ja, ja, ja. tysk. Hun øh, som er af medstifterne af for Deutschland. Hun trækker sig jo lige efter valget dagen efter. Så det, så der er, øh, det er igen en af de her øh, interne magtkampe, der er i de nationalistiske partier rundt om EU. Vi kender det jo fra Front National i Frankrig og fra... Øh, fra UK på Storbritannien, at, at der er en masse interne fnider, så spørgsmål er, et eller andet sted, hvor meget øh, magt af det, de overhovedet får. Om det bare lige er, ved det her valg, eller om de også har noget, at skulle sige på længere sigt. Ja, præcis. Det bliver utrolig interessant, også fordi igen, altså, altså så vidt jeg kan se nu, og i og med, at alle ligesom, arbejder imod, at de skal have nogen form for indflydelse, i øh, forbundsdagen, så må man da også føle, som vælger på sin vis, at det er lidt en spildstemme, fordi altså... Nu ved jeg godt, at det bliver råbt op til, at det jeg har været et chokvælde. Jeg tror ikke, chok, er det er mere sådan en symbolpolitik, at man, at man gerne vil vise, at vi vil ikke have flere indvandrere ind i, i Tyskland. Jo, det kan det helt sikkert godt være. Og altså, vi vil gerne have mindre EU. Og... Jo, jeg tror også helt klart, at altså, det de sender jo et vist signal i og med, at det har fået så mange stemmer. Men igen, man skal også bare lige huske at have forbeholdet, Det er altså kun 13 procent af stemmerne. Jeg ved godt, at folk råber det op til, at det har været et øh, jordskredsvalg øh, og... Der er simpelthen ny, kommet nye øh, boller på suppen i, øh, i Tyskland osv., osv., og osv. Og i forhold til, at det er blevet mere ekstremistisk, og AFD er kommet ind. Altså man skal bare lige huske, at det er kun 13% af stemmerne. Altså. Ja, men det er jo også 13% i hele Tyskland. Ja, hvis ja. man kigger alene på Østtyskland, ja, så, så er det jo over 20%. Der tror jeg tror i Sachsen ja. en af regionerne i Tyskland, der fik det 27%. Der er de faktisk det største parti i hele Det, ja, hele det er jo fuldstændig det vanvittigt. Ja, det er vanvittigt. Og fordi det billede, jeg viste der inden, Ja, det kan I jo så ikke, andre så ikke set det ret program, <laughs> men der er en grafik på jeg tror det på BBC, jeg så den, hvor at der er en tydelig tendens på, hvor mange procent af befolkningen der har stemt, stemt på Alternative for Deutschland, afhængig af hvor meget mod Øst man bor ikke? i Østtyskland. Så hvis man bor helt i Vest-Tyskland, stemmer man nærmest ingen på, på øh, Alternative for Deutschland, men stemmer mod Øst, der er der, i hvert fald over 20 procent, der stemmer på dem. Ja, det må helt klart være en, altså ligesom en, en kollision mellem at, at være fra, fra Øst og selvfølgelig det MFD, som du siger. Også det her med, at de må simpelthen føle, at, at de her indvandrere, der kommer ind over grænsen, de tager deres arbejde. Fordi jeg kunne forestille mig i Østtyskland, at de stadig ikke er lige så langt hen på den øh, globaliserede verden. Altså jeg tror lidt mere. det er lidt mere... Nej, øh... De har lavet stadig bagud. Ja, præcis. Altså det de er lidt fattigt i Tyskland. Præcis. Og i og med, jeg tror, at de altså, i forhold til deres konkurrencedygtige arbejde osv., så, så tror jeg bare, at de her indvandrere, de kommer ind og konkurrerer. På deres, øh, altså, Lauken, hvorfor en øh, grafikken? Grafikken bliver lagt op, øh, public service. Yes, gå ind og se den inde på Jubel Ja, find os på Facebook. Ja. Giv os et like. Lille like nu er derinde. Ja, øh, og, og vi, ja, det skal vi lige, når vi er færdige med tysk valg, så skal vi lige huske at vende den øh, kære video, vi lige har smidt op. Ja, Ej, men jeg tænker også, at vi skal også lige forbi det østriske valg på vejen. Ja, men fedt. Ja, men jeg tænker, vi ved ikke, hvor meget mere vi har og. At sige til det Jamen, tyske... Skal vi så ikke snakke om det østiske valg? Det er nu. den 15. oktober. Det vil sige om en 15-17-18 dage Plus ja. minus. Og her der igen udlændingepolitikken, der er på dagsordenen. Det, det har vi snakker om tidligere, det er den ikke var i Tyskland. Det er den i Østrig. Øh, og det her frihedsparti, som er det indvandrerkritiske parti i Østrig, de, har, de ser jo til at have, en, i at have en fremgang. Så det vil sige, at efter valget har det sikkert en kæmpe fremgang, hvis, ja, ja. hvis klisterperfekten skal fortsætte. ja. ja. Ja, for fanden, man. Jamen, det er rigtigt. Se, lige nu, i meningsproblemer, står jeg stod det til 25 procent. Ja, så det, er så det er spændende, hvad der kommer til at ske jamen, hvad, i nærmere land til Tyskland. Hvad er, det, jamen, hvad er det for et valg? For jeg mindes, at da jeg startede jubileopærerne i sidste år, der var der også et østrisk valg. Er det et eller andet parlamentsvalg? Eller altså, jeg kan fandme ikke huske det. Fordi, jeg kunne jeg snakkede med en EU-karrieremassidør, der var for Østrig. Og han sagde nemlig, at det var et eller andet... Det... Jeg kan ikke huske, hvad der er. Et eller andet bestemt i hvert fald Mm. Øh, det ved jeg ikke om øh, den... Det er fordi regeringskoalitionen er brudt sammen Når er det simpelthen derfor så, det ja, simpelthen så der en, er der brug partiformand. en ny, en ny øh, parti for mand. Uh, okay, okay, okay, Okay Så Jamen, der det bliver kommer sådan, lidt spændende en, øh, og... sådan en valggyse her Spændende Det kommer vi helt sikkert til at dække ja. valg, altså, Det er jo helt vanvittigt øh... ja, Nu må det også snart være, være slut for i år jeg jeg tror, at, også... Lige nu så kommer det også den tjekkis, Det tjekkiske valg fem dage senere Men ellers så tror jeg ikke der er noget valg på klæderen Lige for tiden Jamen, så, Ja så er der også ved at, være, at det så er der jo jul. så er der også været mange år på ja, med pæft, mand det har været et uh, vildt år for EU det skal man alligevel... Uh... men i en positiv retning uh... ja lad os nu se hvad der sker med med positiv med, med, med... Frankrig i hvert fald ja og helt også sikkert positiv med Tyskland selvom at der var været lidt tilbagegang fra Merkel ja helt sikkert helt sikkert hun, øh, hun er stadig i øh, de multi multi altså det er hun helt sikkert og det bliver spændende at følge også med som du siger øh, den virkelige øh, angmars øh, bevægelsen han har lavet øh, og alt går jo efter hans plan så videre. Han har jo skrevet en bog, jeg ved ikke om han har læst den. Han, skrev jo, han har jo simpelthen skrevet en bog, inden øh, han blev præsident, om hvordan han vil lancere sin præsidentkampagne Og alt er faktisk gået systematisk efter, hvordan, <laughs> faktisk den tale, han holdt her i går, det var planlagt. Altså det var skrevet i bogen, at han skulle holde den. Øh, det og de ting, jeg skal sige, jamen det er virkelig, han er, han er fandme sindssygt. Øh. Men lad os også se, hvordan det går med hans kære reformer, fordi at, øh, som jeg så et indslag med, at han holdt den her tale her, og taler om EU's fremtid, så siger, så siger de jo også, at øh, Stephanie Sørryk, der er korrespondent for i Frankrig for Danmarks Radio, hun siger jo også, at det er jo, det er jo meget vores, vores politikere og, øh, og ligesom fagkendige personer, der interesserer os for det her. Altså her, fru. Øh Oh my, jeg, tror, jeg, galt... jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad herre fru Danmark er på fransk. Skæmmestidsbefolkning. Ja, lige præcis. Altså De bekymrer sig jo ikke. De er jo mere bekymret om de her reformer, han er i gang med at indføre. Altså, hvad sker der med deres arbejdsplads? Mm. I og med, at det bliver måske mere liberaliseret osv. Så, så, så de bekymrer sig ikke så meget om... Nej, inden, så det, lige det, så det, siger, det er det lidt ligesom, dengang Trump kom til magten tilbage i, i januar. Ja. At, at det er pludselig de her vælgere, der ikke rigtig stemmer. Og så lige pludselig så ser de, okay, uh, make America great again nok, det stemmer jeg på. Så går man lige pludselig ned og, og stemmer. Så det er en helt ny vælgerskart, der kommer og stemmer til valgene. Præcis, og det er altså, samme, demonstrerer mod Macron i Frankrig. Præcis, at altså det bliver mobiliseret et helt andet øh, vælgerkorps lige pludselig øh, ved det her. For eksempel, ligesom vi så med USA, med Make America Great Again. Jeg... Jeg tænker, vi skal... Kan du fortælle lidt om den video, vi lavede op? Så prøver jeg lige at finde nummer imens. Jo, til, til dem, der ikke har set videoen, hvis der stadig findes nogen af dem, så har vi lavet en video, Jesper og jeg, hvor vi præsenterer jubileopæerne og fortæller lidt om os selv og om, hvad programmet handler om. Øh, man kan se den inde på jubileopæerne inde på Facebook. Og øh, ja, den er skidegod. Jesper, og ret af og ryggen, altså godt er det hele. <laughs> ja, altså den er... Ja, den er faktisk blevet set af vanvittigt mange. Altså har du set det? Er, det er sådan over 10.000. Ja, jeg så <laughs> den radio, har jo smidt nogle penge i den. Jeg ved ikke, om der er ja. stadig penge i den, eller om den videre, eller hvordan der det er fandme mange, der er, er helt vanvittigt. Øh, øh, gå ind og se den. Giv os et like på Facebook. Ja, en rating på iTunes. Follow egentlig. os på, iTunes, på podcast af dem. Jeg tror simpelthen ikke, folk forstår øh, det stadigvæk helt, hvad det er. Podcast. Nej, nu har vi det et par gange. Men okay. øh, nu ser vi ind på torsdag, der kommer der en, en uh, guide til hvordan man henter det på sin podcast ja, det, det på får vi iPhone og alle andre telefoner. Ja, det får vi lige uh, lavet på i næste uge. Lad os gøre det. Det aftaler vi indtil det. Så kan I lige høre et flæk-nummer. Oh ja, yeah. så var der lige et uh, lækker flæk-nummer. Uh, vi kan informere til alle vores uh, lytter. Vi sender jo live, at uh, der foregår et eller andet totalt fedt nede i studenterhuset lige nu. Så hvis du sidder i nærheden af studenter, så kan vi godt anbefale at komme ned. Altså, brætspil aftenen der er bag dig. Der er rigtig god brætspil aften. Ja, jeg har stået svært med ryggen til. Men, <laughs> men jeg, jeg synes, jeg kunne være i baggrunden, at der var øl for en 20 Ja, præcis. Så altså, det kan vi kun anbefale. Hvis du sidder derude og keder dig og tænker, hvad fanden skal jeg bruge min torsdag til? Jamen, Så kan vi kun anbefale at komme ned i studenterhuset. Du kan også lige se jubilæerne og sende de sidste minutter live. Det kan vi også kun anbefale til. Ja, men, æh... altså, velkommen alle andre torsdage hvis der Helt sikkert. Altså, der er masser af pladser ned. Vi har store lokaler. Årh, oh, jeg får helt ondt i halsen nu. fra næsten torsdag i fremtiden, så er det også fra tid fra mellem syv og otte. Ja, det, det skildes simpelthen, at jeg var til det der kære company dating, og på fuldt fuldstændighed, at vi bliver nødt til at udskyde vores sendetid her i dag. Vi kommer selvfølgelig ud på podcast, så der kan I også høre os. Ja, hvis I ikke havde tålet ud af den halve time, så <laughs> senere vi kommer på. Ja, men vi kommer også lidt med en tid Det kan godt være, det har noget med det at gøre. Men det skal ikke handle om os. Og det skal handle om Spanien og specielt øh, vi skal til øh, Catalonia, øh, En øh, region i Spanien, der står meget, meget nært. Ikke nok med, at jeg er FC Barcelona-fan, så elsker jeg også Barcelona-byen. Og Barcelona er selvfølgelig hovedstaden i Katalonien. Og som vi øh, sagde i det sidste program... Øh, jeg har en tør hals. Så øh, var det simpelthen det, at øh, de skulle jo stemme om uafhængighed. Ja, og, og nu det er har... på søndag, ikke? Åh, det... oh, nu var faktisk ikke flere dag. Jo, det tror jeg faktisk... Jo, er det ikke den anden nu to... Er så, er så, er måske så, så er det nok den første. Ja, nu kommer Clausen efter os igen. <laughs> <laughs> øh, men jeg har faktisk fundet ud af, fordi at, som jeg sagde, der, var, der er jo foregået et valg her sidste, for et par år siden. Og også til at folk ikke var så sure dengang. Fordi det var simpelthen fordi, at de sagde, at det her det var et vejledende valg. Det vil sige, det var en vejledende guide til, hvordan befolkningen egentlig mente. Det vil sige, at valget det talte egentlig ikke. Men grunden til, at folk er så opstemte nu, altså centralspanien er så sure på separatisterne i Barcelona, det skyldes simpelthen nu, at nu er de så højt, og deres at sige, at den her gang, der, der mener vi, at folkeafstemningen, den er legit simpelthen legit. Ja, men det er sjovt, fordi Spaniens forfatningssamstol, den har jo dømt øh, afstemningen ulovligt. Præcis, fordi at i Spaniens forfatning, der står der jo simpelthen, at det bliver et øh, nej, øh, hvad hedder det, Regioner må simpelthen ikke løsribe sig ifølge forfat. eller de kan ikke udstede folkeafstemninger, som er gyldige. Det kan man simpelthen ikke ifølge forfatning. Og det er jo der, hvor det er lidt det her, øh, ja, konflikten den simpelthen er. Øh. Så det er bare en masse tovtrækkeri frem og tilbage, eller hvad? Ja, det er sådan lidt og, men det er jo så udviklet sig til mere end det, fordi at der er jo så sket det, at det, det spanske politi det simpelthen har rykket ind i Katalonien og renset en masse parlamentsbygninger og anholdt op mod 14 uh, personer. Ja, politiske personer, ikke? Lige præcis. Øh, og det, er jo, det kan jo lyde sindssygt voldsomt. Øh, endnu en gang, nu har det her program godt nok heldet meget min tur på selv, men lige for at referere tilbage til der, <laughs> der var der også en fra Barcelona, og vi havde, vi sad til et seminar, som jeg sagde, hvor vi skulle høre om, ja, sikkert Konkurren eller, et eller andet. Og så rækker han hånden op og spørger en eller anden svensker, der har holdt et oplæg, og så helt sørgelig, altså virkelig ked af det. Hvad skal vi gøre med situationen i Spanien, eller i min by Barcelona, Katalonien? Vi omringer politiet. Hvad kan EU gøre ved det? Kigger svenskeren rundt, forvirret, tænker, åh nej, hvorfor fanden har jeg da fået det spørgsmål? Jeg har ingen idé, om jeg skal svare på det. Og så prøver han ligesom at lave et svare og ikke rigtig svare på det. Men det var bare, man kunne bare det. se, uh, so, altså, han var så summodig. Her, Hvad siger de unge til det? Jamen, de er jo, de er jo de er super øh, oprørte over det. Altså, de, og jeg tror også, det her på nogle punkter, det her med, at politiet er rykket ind i byen, det har været med til at opblomstre den her nationalistiske følelse af, at man føler, at at centralspænden simpelthen kommer ind og overruler, hvad vi mener. Øh, som Så det er faktisk der med at skabe en større tendens for en øh, løs øh, løsrivelse. Ja, generelt vil jeg, kunne jeg forestille mig, at det, det forholder sig sådan. Øh, fordi at, at det er jo den her, som vi også sagde sidste gang, at der er faktisk et flertal af befolkningen, der er, altså støtter det spanske centralstyre. Men, men den del af, af Katalonien, der simpelthen gerne vil løsrive sig, de er bare lettere at mobilisere og få ned til stemmeurterne. Det vil sige, at det er ligesom dem, der larmer mest. Det er dem, man hører mest. Og, og det er jo selvfølgelig ikke, kan man sige, demokratisk færre. Men, men, men igen, altså, det er bare dem, der bliver lyttet til. Og det er også det, vi ser nu. Det er dem, der er ude med protester nu. at politiet de, altså... Fordi det, det er også voldsomt, at, det, at, at, at ligesom Spanien går ind og... og... men det er jo også vildt, at, at, at uh, spansk politi, de flere millioner stemmesedler. Ja. ja, men de bliver jo nødt til at gå ind og, og, og erklære det her ugyldigt. Og det er det jo også. Men det sjove er jo... Fordi så, hvis man dykker lidt ned, længere ned, så finder man faktisk ud af, at, det er den, øh, at den her retja, som er sket af, den er simpelthen udøvet af en, af en dommer i, i Barcelona. Fordi at hjemføre forfatningen, så er det her jo ikke gyldigt. Så de man der egentlig går rundt og laver de her ratcha nu, det er jo faktisk blevet udøvet af en katalonsk øh, dommer hjemme fra forfatningen, for det bliver han jo nødt til. Altså Det står i hans, altså det er jo ligesom hans beskrivelse. Ja. Så længe, at øh, jamen at demokratiet skal, skal ligesom skal varetages. Og, så, så hvis man dykker lidt længere ned, så er der sådan lidt... Øh, jeg tror også, de der separatister i Katalonien, altså de der nationalister der, de er, de, de er gode til at bruge den her situation til at oprive det, som om, at det er centralstaten af Spanien, der rykker ind i vores øh, katalonske hjemland, og, og så videre. Men hvis man lige kigger lidt dybere, så er det jo egentlig bare... Altså, de, de følger jo bare protokoldommerne. Altså, det er jo noget, de skal lige følge deres lov. Ja, men det er det. det er, altså, hvis det står i forfatningen, så, så må de jo bare følge det, der deres op. Men man kan da også godt forstå, at katalonerne, er imod det. Jamen, præcis. Øh, og det er jo også hårdt. Øh, og jeg ved, altså, hvis man... Det tror jeg så sidst. Man ser ofte øh, det kære katalonske flag i Barcelona. Altså, det betyder meget for dem. De er også en rig region. Jeg har faktisk hørt, at, at den spanske... Øh, nu skal jeg lige finde, jeg har noter på computeren, som man nu har nu til dages, vi lever i den moderne verden. At den nuværende spanske premierminister Mariano Rajoy ja, ja, mit spansk er elendigt. Han har faktisk øh, simpelthen tilbudt øh, det katalonske styre, at hvis de vil afblæse den her øh, folkeafstemning så kunne de få nogle fund Ja. Lidt ligesom øh, EU sagde til øh, David Cameron, øh, da han skulle udstede den her folkeafstemning omkring EU, jamen hvis I bliver i EU, så kan I godt få lidt særbehandling. Sådan har øh, Spanien faktisk også sagt til Katalonien nu, at hvis de, øh, så kunne de få økonomisk uafhængighed af andre øh, guder, som de egentlig har kæmpet for mega meget øh, Okay, så de rige præcis. Øh, fordi fori er et af de rige steder i Danmark, ikke i Danmark, ikke i Spanien. <laughs> øh, og de er jo meget oprøret over det her med at de skal betale. Altså de er jo irriterede over at de skal betale ned til Sydspanien, som er meget fattig i Spanien. Altså der ryger alle deres penge ned øh, velfærdsydelsen og, og så videre. Det er de jo irriterede over, når der egentlig går fint. Altså der er masser af job, lav beskæftigelse og, eller lav arbejdsløshed i øh... ja, masser af turisme, så, vil de prøve øh, ja, <laughs> ja, præcis, så de prøver at den væk. Præcis. ja, ja, præcis, de prøver at skampen væk. Så de er lidt sure, så, så det lyder jo egentlig okay, men jeg tror simpelthen den her Stolthed, der er i Katalonien, den her nationalistiske følelse, den er bare større end de frøntgåder, især for de her separatister, som mobiliserer den her afstemning. Jamen det er vel også det, hvis du har, hvis du har penge du har det godt, så har du ikke, hvad skulle du så bruge flere penge til, ja, i forhold til at få dit eget selvstændig, din egen selvstændige nation. Præcis, øh, og så kan man så diskutere, okay, hvornår startede den her konflikt egentlig, fordi hvis man har læst lidt bøger om spansk øh, historie, det har jeg tilfældigvis... Og øh, hvis man bare har fulgt med i fodbold generelt Man har altid vidst at øh, FC Barcelona og Real Madrid de er, ligesom, øh, ikke, de er ikke bare rivaler på fodboldbanen, også bare rent politisk Fordi der altid har været det her forhold mellem At Katalonien har været blevet undertrykt Under Franco-regimet øh, som var diktator i uh, Spanien øh, er, er simpelthen Altså øh, central Spanien Der er Katalonien uh, blevet undertrykt Og det har jo rødt langt tilbage Men efter Franco-regimet blev brudt Så har Katalonien faktisk været god nok til at samarbejde med Spanien Det sker så det i 2010 Tror jeg Oh, ikke, ej, okay, øh, 2010. Ikke. Der hvor Abdomar, tror jeg han hedder, som var regionalformand i Katalonien, han simpelthen øh, kommer til. Og han begynder lige pludselig at slå på det her, at vi skal løsrivelse os. Vi skal simpelthen ikke være en del af Spanien mere, vi skal være vores eget land. Og, øh, og det er simpelthen ham, der, er, der starter øh, den her mobilisering af, af løsrivelsen. Øh. Ja, så det gør det siden 2010, og så er det bare blev vakset sig større og større. Større og større, også, ja. mere og mere politisk opbakning, yeah. og nedbakning selvfølgelig også. Ja, yeah, præcis. Og øh, opmærksomhed fra øh, forskellige medier. Ja. Yeah. Så øh, igen, det bliver, det bliver, jeg ved sgu ikke, hvad det kommer til at ende med det her. Vi kommer til at dække det. Det er, yes, det er lidt sørgeligt. Altså, det er der en... er kommet nogen afklaring på, hvad der sker, hvis de stemmer for, at løsrive sig fra resten Jamen. af Spanien. Eller er det bare i gennemsneden i teg Tegneborg-sejr? Nej, fordi at jeg, altså, jeg ved rent faktisk ikke hvad der kommer til at ske. Altså sådan, fordi grund til at det var sådan at det bare var på på papiret en en sejr egentlig betød noget sidste gang. Det var jo fordi at de simpelthen den regionale formand han gik ud og karakteriserede folkeafstemningen som ikke som værende vejledende. Ikke værende gyldig. Okay. Det var bare en vejledende resultat om hvad befolkningen ville simpelthen for at lige dem op fra centralbestyrelsen, fordi at, at de ved jo godt, altså Regionen Katalonien ved jo godt, at det, her, det må de ikke. Altså, det er jo, det er jo i, simpelthen i strid med deres forfatning. Øh, men nu har de simpelthen bare sagt, fuck det, nu, øh, nu kæmper vi simpelthen for... Okay, men det er vel stadig i strid med, med deres forfatning? Egentlig, at... men nu, er de bare, nu tror jeg bare, at de er lidt ligeglade med, hvad Spanien siger, og så... Jeg ved ikke, jeg ved så, ikke. Så rejser din mur, og så... <laughs> <laughs> Jamen, jeg ved, jeg ved virkelig ikke, hvad der kommer til. Det er simpelthen en ekspert i at, at snakke om. Jeg ved faktisk ikke, hvad fanden det kommer til at ske. Det kunne være spændende at have en, der faktisk øh, vidste lidt om øh, det her. Det kan vi prøve at arbejde på. Det ved jeg ikke, om der findes nogen på Aarhus Universitet, der har... Øh Ej, vi må få vores kære redaktør Martha, til at, <laughs> til, til at komme på jagt <laughs> efter <nødvendig>. det. <laughs> ja, til at Google... Catalonia-eksperter. Uh, Google lige løs. Uh, yeah. Jamen, jeg tænker, uh, det er måske lidt... Det, det er ikke uh, en teams program den her gang, men jeg ved ikke, om vi har så meget mere. Og har du noget... Uh Nej, nice. så kommer vi stærkt igen næste uge, og sender en, en team der til gengæld. Ja, det kan Med vi godt. mere Brexit og, ja, ja, og katalonsk valg, og hvad, hvad der nu ellers den kommende uge. Ja, og se om de får den koalition den er jo blevet dannet i nu i Tyskland, og se hvad der kommer til at ske der. Ja, og om, om det er så slemt, som vi frygter, at, at Merkel har haft en tilbagegang, eller om hun kan køre videre, som hun plejer. Ja. Det bliver yderst interessant. Vi kan selvfølgelig kun opfordre jer til, det tror jeg, vi har sagt alt for mange gange i det her program, like os på Facebook, like os, find os på podcast-appen. Ja, yeah. skal vi så ikke sige det sidste gang, vi sagde yeah, det? Jo, det tror jeg også. <laughs> skal Fordi vi det. så ikke slut af med en sang? Og jeg tror, det bliver en Taylor Swift-sang, vores ja, tænkte, kære ja, producer. Trouble, yes, det lyder også godt. Tak for i aften. Ja.